Ura lett azonban szavának az ördög. Tövises szekerén, sebesen elgörgött. Meg sem állt, ameddig egy bolha képébe, a király leánynak be nem bút fülébe. Legott a leányzó kapdos a füléhez. Vizkető fájdalmat, kolompolást érez, ágyából kiugrik, táncol, fut, kiabál és kacag, ha viszket, és sikoltoz, ha fáj. Szalad a tornácba, szalad az udvarra, udvaron fel, s alá, erre meg amarra, anyja egy papucsban, atya is egy ingben S aki van a háznál, űzi, hajtja, minden. Elfogják. De akkor harabdál, lefekszik, És megint tovább fut, mikor föleresztik. Végre összeroskad, ereje elhagyja. Ölbe viszi haza, kedves ura atya. Nosza, lótni, futni, boltba, patikába, Száz cseléd a várost veszi a nyakába. Medveháj, álkörmös Esencia, bakvér, mindezt próbálgatják, mindez nem sokat ér. Doktorok, borbélyok, valamennyi bába és tudákos asszony ott van, de hiába. Recipe, érvágás, köppöly és fürdőlé teszi a nyavaját még nevekedővé. Ráolvasni, kenni, párolni, füstölni, Kilenc félre fáról, kilenc ágat törni, Aggatni nyakába százféle babonát, Mindez a betegnek könnyebbülést nem ád. Kimiatt az apja és az édesanyja ő szívét kegyetlen búbánatnak adja, sem étel, sem ital, egész álló hétig, Ha aranyból volna, mégsem kéne nékik. A király, hogy a nép ne járjon nyakára, Bízza minden dolgát az íródeákra. Ő maga nem végzi senki ügyét baját, Csak emészti szívét, csak tépi a haját. Hát még a királyné. Öltözik mély gyázba, Siratja leányát egy kis oldalházba. Majd egy légycsapóval csapóval odaül az ágyhoz, Egész nap se néz ki a kender munkához. Dobolják azonban országvilágszerte, S így kiállt a hajdú ki a dobot verte. Becsületes népség, haj a kigyelmetek, A király kisasszony igen nagyon beteg. Ki meggyógyíthatja, bizony meg nem bánja, A maradéka is nagyúr lesz utána. Ha hát tud valaki olyan mesterséget, Jelenjen meg bővebb tanakodás véget. Erre nagyot kurjant valaki a nép közt. Tudok én, azt mondja, olyan féle eszközt. Kicsoda az az én, hadd ki, lássam. Én vagyok az az én, követem a lássan. S előállott jóka, levette kalapját, Szégyenli erősen, mert nagyon kacagják, De azért a szavát vissza mégse vonja, És, hogy ő nem tréfál, esküszóval mondja. Fülön fogta jókát mindjárt hevenyébe, S felvivé a hajdú a király elébe. Megállott a hajdú, mint valami pecek. Fölsodort bajusza két nagy fekete szeg. S monda, Itt egy ember felséges királyom, Na, ne bujjék el, hanem eréb álljon, Ez a paraszt ember azt meré állítni, Hogy ő a kisasszonyt meg tudná gyógyítni. Hazudik-e, vagy sem? Nem állok felől. Azért engedelmet instállok afelől. Szólt a mesekirály. Együgyűnek látszol, Tudd meg, szegény ember, Hogy fejeddel játszol, Nem gyerekség ám ez, Vakmerő a próba, Mely, ha rosszul üt ki, Húzatlak karóba. De ha megorvoslod egyetlen egy jányom, Hitvesül őt, akkor te neked ajánlom. Vele országomat adom, mint vejemnek, Úgyis nagy nyűg az már nekem vén fejemnek. Felelt erre Jóka. Uram és királyom, ne legyen terhére, De én megpróbálom, mégpedig most mindjárt ezen pillanatba. Mit ma elvégezhetsz, ne halaszt holnapra. Aval fogta magát, és bement a házba, a leányt akkor is a nehézség rázta, Elővett egy régi kalendáriumot, amit jó előre szűrújjába nyomott. Nézett a betűkre, hogy a szeme dagadt, s olvasá könyv nélkül ezen bölcs szavakat. Turgudorgod, mirgit, forgó tárgál. Arga, durgó, sorgom, margar, argad tárgál. Targa, karga, rorgodj, hárgát, Korgom, arga, nerget arga, porgó korgol, barga. Amint e szavakat meghallá az ördög, Megrázta a jányt, Hogy minden csontja zörgött, És kiment belőle, Végkép odahagyván. Mindjárt jobban is lett szemlátomást a lány. A király pedig, Mint szavatartó ember, Összeadta őket szíves szerelemmel. A lakodalmukra fél levágott, Végre! áteresztél nagy meseországot.